I noce, i sine, i svetoga duha. u jednom velikom gradu ili u nekom velikom zdanju stambenom poslovnom ili nekom drugom, recimo sportskom i kulturnom, umjetničkom. Dobijemo informaciju da je neko postavio dovoljno eksploziva da digne i tu zgradu, a i mnoge zgrade oko nje, pa onda sve nekako bude drugačije taj dan Više nije toliko radni dan, koliko dan gdje je pažnja podignuta i gdje je pažnja usmjerena na problem. Svaki onaj koji bi nastavio da ispija svoju kafu i puši svoju cigaretu ili nastavlja jedan od besmislenih, u velikom nizu besmislenih razgovora, smatrobi se za onog koga je informacija porazila i koji je pod velikim stresom, pa eto, prosto nije uspio da odreaguje, I je odavno u nekom autu, pa je samo taj trenutak to istakao, njegovu bolest, i njegovu umrtljenost, a svi drugi kretali bi se uz užurbano, uz, tražeći rešenje, tražeći utočište. Tek tog dana raspoloženje bi bilo drugačije. Ništa manje nego neuporedivo iznad toga Imamo i mi žitelji zemlje, braćo i sestre. Živje li mi u ovom gradu, u budvi? Živje li mi u nekom drugom gradu? Na ovom ili nekom drugom kontinentu? Sasvim je sve jedno. Mi živimo na zemlji. A posred zemlje pobodeno je drvo I na njemu raspet tvorac svega vidljivog i nevidljivog, tvorac i zemlje i neba, riječju onaj kroz koga je sve što postoji postao, baš on posred zemlje raspet. Ovaj sa im Pilat pokušala da uspostavi vezu. Upravo je on taj koji je sve priveo iz nebića u biće, otac kroz njega duhom svetim, angel velikoga savjeta, sin Boži jedinorodnik, Raspet, braćo i sestre, posred zemlje postavljeno drvo krsta i on raspet na njemu. To je takva sila. To je potpuno nova situacija. Potpuno nova situacija, ponavljamo, za sve žitelje, ne samo žitelje Jerusalima, nego žitelje sve zemlje, pa i nas koji živimo ili boravimo u ovom gradu i u ovom vremenu. Ako mi odreagujemo kao što je odreagovala ona naša koleginica, pušajući dalje cigaretu i nastavljajući da živimo kao da se ništa nije desilo, to je znak potpunog mrtvila. Ako mi pokušamo da organizujemo život a da te svijesti, neophodne životvorne svijesti o krsnoj žrtvi, o iskupljenju, o iskupitelju, o spasitelju, o vaskresenju, o velikoj ljubavi Božjoj prema nama palima i grešnima, ako je ne bude, ko nastavimo da živimo, to je, braću i sestre, smrt. Tu života uopšte nije bilo. Zašto? Zato što istinski život mi ne možemo primiti bez krsta. Životodavac je onaj koji je raspet na krstu. Smrt, braće i sestre, zauzima sav prostor do krsta. A život bez smrti počinje od krsta. Nema li krsta u našem životu? Nema ni života, to je smrt. Nema li poštovanja krsta? Nema, braće i sestre, ničega. I mi sami nećemo biti ispoštovani od onoga koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja postradao na drvetu krsta. Krst braće i sestre, mači. Koji odvaja one koji su primili život sa krsta od oni koji se krstu ne poklanjaju. Čuli ste našeg učitelja, apostola Pavla, kako i danas, kao i u ono vrijeme govori. I tako moćno dijeli ljude. Ne kao što se mi danas dijelimo na ove ili one. I u sve veće podjele... Upadamo, obmanjujući jedni druge. Ne. Postoje podjele i postoji kriterijum, ali to je apostovski evanđelski. Kako apostol Pavle dijeli ljude? Dijeli ih krstom. Pa kaže da je riječ o krstu. Za one koji ginu o ludost. Pazite, braći i sestri. Riječ o krstu je o I danas ima mnogo onih za koje je riječ o krstu o Ima mnogo onih koji uopšte ne žele ništa o krstu da čuju. Ni jednu jedinu riječ. I oni kao takvi postoje, ali kojoj grupi oni pripadaju? Apostol Pavle govori... Da su to oni koji ginu. Nemali krsta, braće i sestre. Nemali učenja o krstu. Nemali poštovanja krsta. Nemali nošenja krsta. Budimo sigurni da je to pogibio. Da je to pogibao svih onih koji tako žive. Iako smo mi, jedni od tih, i mi, braće i sestre, ginemo. Pazite, to su apostolske mjere, to su apostolske riječi. Nema li krsta, biće će pogibija, i to velika pogibija. Ne samo tjelesna pogibija, mada i ona dolezi, ali i njoj prethodni duhovna pogibija. Duhovno umiranje. I danas isto tako potvrđuje se riječi apostola Pavle. Malo ko hoće da čuje riječ o krstu, malo ko hoće da usvoji krst, to vaskrsnu nauku svetoga pravoslavlja. A šta to znači? To znači da smo izabrali smrt, to znači da smo izabrali pogibiju, to znači da smo izabrali onu stranu i ono raspoloženje koje krst prezire i koje se krsta boji. A to je strana tamna, to je strana mračnih duhova zlobe. Radi kojih je Bog i primio krst da bi ih satro. Jer krstom, braćo i sestre, smrt je pobjeđena i satan je zadat konačan udarac. Kako onda, tako i danas. I danas, braćo i sestre, smrt vrijeba. Vidite svi, ugroženi smo. Umirajmo svakodnevno. I danas će ljudi umirati i s I svaki od nas će okusiti smrt. Neko prije, neko kasnije. Da li mi razmišljamo da postoji mogućnost da je u zemlji ta sila Nisu to, braćo i sestre, biljke. Mi sve oćemo biljkama, pa mi pravoslavni, ma dali smo mi uopšte pravoslavni, podlegli smo tom pritisku, a pa sve tražimo neko ljekovito bilje, neke meleme, neke čajeve, neke lekove, neko ovakve, neko onakve. A šta oćemo s njima da postignemo? Ili narkotike u redu, ali šta hoćemo s njima da postignemo? Hoćeš li time vječni život da zadobiješ? Može li to od grijeha da te oslobodi? Možeš li time strasti da isiliš? One osnovne bolesti, temeljne bolesti. Možeš i tom terapijom od gordosti da se izliječiš? Ajde probaj, jesu li ti misli smirenije? Је ли мање тоштина? Је ли мање туге, гнева? Је ли се умањило среброљубље? Је ли се повећала нада, вера, љубав, стрпљење? Можеш ли тиме смрт да извредиш? Можеш ли том терапијом од смрти да се ослободиш? Ako smo mi još uvijek zainteresovani za vječni život, mada je sve manji onih koji traže vječni život i koji osjećaju u sebi potrebu za vječnošću, pa se onda umanjili i potreba za onim ko vječnost može da nam da i ko je došao vječnost da nam daruje, možeš i na taj način i tom terapijom, tim melemima, tim tableticama, da džavove isteraš iz sebe ili iz nekog drugog. Ne možemo, braći i sestre. Tri glavna problema mi ne možemo da riješimo ni na jedan drugi način, ni jednom drugom terapijom, do krstom. Ako je grijek, krstom se liječi. Ako je smrt, krstom se liječi. Ako je đavo koji stoji iza grijeha i iza smrti, krstom se progoni. A i od grijeha, i od smrti, i od džavove, svi smo mi ugroženi, braće i sve, svi. A gde je krst onda? Gde je sila Božija? Gdje je pažnja prema onom eksplozivu za koji smo čuli da je ugrađen u temelj zemlje i koji može da se aktivira i sve da digne u nadnebesne prostor. I mi tu informaciju imamo. Evo, čuli smo direktno iz Svetog Evanđelja kako je do toga došlo, ko je bio, šta se govorilo. Ima tačno mjesto koje je bio u Jerusalimu, ima tačno mjesto gdje je bio poboden časni životvorni krs. I danas se nalazi u hramu Vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu i nad tim mjestom se svakodnevno služi sveta liturgija. Imamo braće i sestre i u ovom hramu i u Cetinskom manastiru i u Hilandaru. I u mnogim drugim svetim hramovima imamo dijeliće časnog krsta. Imamo ljude koji su bili tada gledali to, evo ga Jovan koji nam svjedoči da je ovo video i dovo da što govori da je to istinito. Imamo riječi koje je Gospod govorio sa krsta. Imamo i ovaj praznik koji nam pokazuje silu krsta. Pogaganim na mrtvoga čoveka koji odnaku staje. Imamo vrijeme kad se sve odigralo. Imamo informacije što je prethodilo, što je svidio. Dakle, imamo sve braće i sestre. Dakle, to je ono da zemlja više nije ista. Da zemlja, planeta Zemlja nosi nove mogućnosti. Da je sila, životvorna, blagodatna sila tu među nama. Da nema potrebe da je tražimo na drugom mjestu. Nego napotiv, ne napuštajući ambijent, ne blježajući, ne prašajući se, kao oni iz one zgrade, čuvši da je eksploziv u njoj, mi treba da se interesujemo, da ga nađemo i da ga aktiviramo, braći i sestre. A svi mi koji smo kršteni, treba da znamo da je eksploziv postavljen u temelje našeg bića. U središtu našeg srca postoji ogromna blagodatna sila. Ogromna sila. Koju aktiviramo. Ako je aktiviramo, može da nas vaznese u nadnebesje. Može da nas poveže sa bespočetnim. Sa besmrtnim, netruležnim, svesilnim, raspetim Bogom. Ali ona se neće aktivirati bez krstom. Ovo je, braće i sestre, ključ. Kao što imamo ključe od naših limuzina. Pa neće konji. Odnosno konji jer malo ko danas jaše ispod 50, ispod stotinu konja. Neće ni jedan da krene ako mu ne daš kontakt. Tako i sila blagodatna neće da se aktivira ako zaboravimo krs, ako nismo ponijeli ključeve. A nema paljenja na žice, to je raskovnička varijanta, to su jeretičke varijante. Nema na žice paljenja, nema tvog opova, braća i sestre, toga nema. Iako mnogi misle da pokrenu sistem, da pokrenu silu na žice, to u ovom slučaju ne važi. Mora biti originalan ključ. Mora biti krst gospodnji i mora biti u crkvi njegovoj. Sila krsta, braće i sestre, djeluje samo u crkvi. Možemo mi krst da damo bilo kom izvan crkve, Nema dejstva. A u crkvi djeluje, braće i sestre, bijesove izgoni, bolesti izceljuje, mrtve vaskrsava. Zato i mi, znajući, imajući informaciju ili možda neko misli da nije tako, imamo, braće i sestre, silu vječnog života u sebi. Od svetoga krštenja vječni život je u nama. Ali treba ga, ponovimo još jednom, aktivirati. Jedan od načina sigurnih i nelažnih jeste krst gospodnji i poštovanje onoga, ne samo krsta kao krsta, nego onoga koji ga je osveštao. A onaj koji ga je osveštao krvlju nije čovjek, nego Bog. I malo po malo, mislujeći o krstu, sozrcavajući stradanje gospodnja, da će blagodat, ne pamet naša, ne razum naš, on će to da usvoji i dejstvu blagodati da se pokori, jer on jeste tu da sluša djelovanje blagodati, da sluša glas duha, a ne on onda istrčava sa svojim pametovanjem, sa svojim rezonima, sa svojim rasuđivanjima. Ne smije to tako, nego glas duha da sluša i da blagoslove sprovodi. A glas duha je u nama. Blagoda duha je u nama. Gde je krst časni, braćo i sestra? Gde je metanija pred njime? Gde su pjesme u slavu krsta? Gde je cjelivanje krsta? Ili, ako hoćete, gde je krst stoji u našim kućama? Gde se krst nalazi u našim Gdje je životvorno drvo krsta u našim kućama, u našim stanovima, u našim školama, u našim bolnicama, u našim državnim institucijama, u našim kapelama, gdje je krst na našim grobljima, porodilištima, u grudnicama, u zatvorima... Nema ga, braćo i sestre. E onda blagodatna sila ne može da se pokrene. Krst časni, za koji su naši preci umirali i bili spremni da umru hiljadu puta na dan, mi smo ga potpuno izbacili iz upotrebe. Mi smo dovukli televizore, dovukli smo velika platna avangardnih umjetnika i pred njima metanišemo. Razne postere i razne idole. A krsta časnog nema ili ga ima po nekim čoškovima, ispod novina, negdje na nekim sporednim mjestima. Ne može to tako, braćo i sesto. U našoj crkvi, pogledajte malo crkvu naš, pa ona nas uči na sve moguće načine. Krst je na vrhu, braćo i sesto. Na vrhu ovoga hrama je krst. Evo i ovdje na carskim dverima, vidite, krst, vidite gore krst, a vidite ovdje kako se otvaraju vrata carska, vidite šifru, nema bez krsta, krstom se otvara, krst je na prestolu, krstom počinje sveta liturgija, blagosloveno carstvo, oca i sina i svetoga duha sada i uvijek, uvijekov, uvijekovat. Zakraštavamo sveštivnim evanđeljem i tako urazimo u prostor carstva. To su sve, braćo i sese, praktične stvari. Zato ovaj praznik poziva sve nas da ne gubimo vrijeme, da se ne rasijavamo pažnjom, nego da se svi, saborno i crkveno, okupimo oko crkve pravoslavne, oko jerarhije naše. Ne oko raskolnika, ne oko jeretika, ne oko zamišljenih, ne oko uplašenih, ne nego oko trezveni, Bogu i predanju odani pastira crkve da se okupimo oko njih i zajedno sa njima da uzmemo životvorno drvo krsta. Pazite, i to je veliki blagoslog. Dotaći do se drveta krsta. Da ga uzmemo drvo gospodnje i da ga visoko podignemo, kao što je Patriark Makarije na današnji dan visoko podigao, prethodno podigavši mrtvoga. Da ga svi vidimo, braće i sestre. A ne treba mi da gledamo televiziju i sa nje da očekujemo nove informacije, pobočanje stanja, to je sramota za pravoslavne hrišćane, će tamo neko da ti riješi problem, a on mučenik samo što nije umro. Evo još jedna kap da se izlije u njegovom mozgu i nećeš ga prepoznati. Neće više znati ni da priča. Ništa više neće znati. Od njega očekuješ pomoć. A taj neko to je svaki čovjek. A u krstu gospodnjem, braći i sest, sila je Božija. Zato i mi kao čeda crkve pravoslavne zajedno sa njom i uvijek u njoj, a nikad izvan nje, poštojimo drvo krsta, držeći ga i visoko podižući, a i sami noseći onaj krst koji nam gospod bude dao, ne birajući, braći i sestre, kao haljine za balove, uzet ću ovu, uzet onu, ne, uzet i nosićemo ćemo onaj krst koji nam Gospod bude dao, primivši blagoslov i hrabro, ne sam, jer nismo mi jedini koji nosimo krstove. Ako smo bolesti, pa nismo mi jedini koji boluju. Ako nas gone, pa i prije nas ugoni ali druge. Ako nas krevetaju, pa i Boga su krevetali. Ako nas šamaraju, pa i Boga su šamarali. Ako nas ubijaju, pa i mnoge druge su ubijali bolje od nas u ime Božije i u ime krsta gospodnjeg. Ako nam otimaju, pa i drugima su otimali, zato uzmimo svoje krstove, primimo onaj koji nam gospod da i nosimo ga smireno, pošteno i blagodarno. I onda će sa sile krsta gospodnjeg blagodac ići I na naša krsna znamenja i učiniti ih strašnim za demone, strašnim za naše neprijatelje. A ta sila izmiva se upravo na ovaj način kako smo mi danas krenuli, kroz svetu liturgiju. Jer na krstu, braće i sestre, gospod predavši duh, ocu svome, Primio je koplju rebra i odmah iziđe krvi voda, kako je vidio Jovan Bogoslov i posvjedočio. I na ovoj svetoj liturgiji, bratite pažnju, jer ima još mnogo vakuma u mnogima od nas, zato još nismo zadovoljni, zato još nismo duhovni. Ova liturgija i svaka druga liturgija je direktno povezana sa Krstom Gospodnjim. Zašto? Zato što ovaj putir koji smo napunili, on je, braćo i sestre, napunjen ne iz boca, ne iz vinskih podruma, nego iz rebara gospodnjih. Putir koji ćemo za koji trenutar iznijeti ovdje pred vas, prethodno i sami, živu vodu iz njega iz rebara gospodnji braćo i sestre, napunjen to obratite pažno direktno iz rebara gospodnji, pa vi vidite džeste i čega smo se udostojili rebra gospodnja pune putir, pune naša srca krv božija ulazi u naše duše i blago onom čovjeku koji nosi krz gospodnji poslušno i blagodarno, blago njemu kad priđe svetom putiru, blago njemu kad onaj koji je raspe za njega i koji je sa krsta izlio život u putir, pa i njega samog nađe ga kako nosi krst, kako ne bježi od njega, kako ga ne krije od svijeta, kako ga ne mijenja za manji i i jeftiniji, nego nosi onaj koji mu je Bog dao. Blago takom čovjeku Jer će sila Božja ući u njega i njegov krst bit će osveštan. Kao što je krst svetoga Vasilija, kao što je krst svetoga Petra, kao što je krst svetoga Tanasija Atonskog, kao što je krst svetoga Serafima Sarovskog i mnogih i mnogih drugih krstonosaca. I njihovi krstovi, braćo i sestre, moćni i svešteni i životvorni, a zašto da i naš krst ne bude osveštan? Ako Gospod hoće, iako u crkvi može, iako demoni i na nas napadaju, zašto da naš krst ne bude osveštan? I silan, i demonima srašan, a angelima i svetiteljima mir. Neka bi dao Gospod da svetlost znamenja krstnog koje danas svi zajedno visoko visoko visoko podižemo, neka obasja umove svih nas i da nam orijentaciju nadnebesnu, da nam sves da nebesa na zemlji žive, da se večni život već ovdje pojavljuje Krstom otkriva, kroz krst provjerava i kroz krst usvaja i krstom čuva i štiti i njeguje. Te da bi i ovdje, kao već vaskrsli, krstom Hristovim slavili Boga, koga daj Bože i u vječnosti da sretnemo, I tamo proslavljamo saborno i vječno. Amin Bože, daj.